Розділ 9. Того літнього ранку Скарлет сиділа біля вікна своєї спальні і зажурено спостерігала за фургонами й колясками, в яких було повно життєрадісних дівчат, дам старшого віку і військових, що їхали персиковою дорогою до лісу набрати зеленого гілля для оздоблення вечірнього доброчинного базару на користь шпиталів. Червоняста дорога під аркою високих дерев Крізь листя яких де-не-де цідилося сонце, лежала вся у плямах світла і тіней, а копита коней і молів збивали на ній хмарки рудою куряви. У передньому фургоні сиділо четверо дужих негрів з сокирами. Вони мали нарубати гілок від зелених дерев і очистити їх від ліан, а в глибині повозу видніла громаддя прикритих шматиною кошиків та козубів з їжею та посудом і кільканадцять кавунів. Двоє чорних, один озброєний банджо, а другий губною гармонійкою, награвали місцевий варіант пісні «Коли хочеш мило жить, в кавалерію йди». За ними тяглася весела кавалькада – Дівчаток в відчастих бавовняних сукнях, з легкими шаликами на плечах, у бриликах і тонких рукавичках. Над головами – маленькі парасольки, щоб оберегти шкіру від сонця. Старші дами, що сиділи стримано і тільки всміхалися на різні перегуки і жарти від коляски до коляски. Видужуючи зі шпиталів, втиснені між тілистими матронами і тендітними дівчатами, які намагалися всіляко їм догодити. Офіцери, що їхали ступою на конях, супроводжуючи повози, рипіли колеса, дзвоніли остроги, поблискували на сонці золоті галуни, поколихувалися парасольки, мая ливіяла, чувся спів негрів. Усі вибиралися персиковою дорогою за місто збирати галуздя, погуляти на пікніку, покуштувати кавунів. «Усі, окрім мене», – понуро думала Скарлет. Проїжджаючи повз її вікно, вони всі махали їй рукою і щось привітно гукали. А вона силкувалася відповідати їм у тому ж тоні, хоч це було й нелегко. Гострим щемам заворушився в серці біль. Поволі підкотив до горла, виріс у грудку і ось-ось ладен був прорватися слізьми. Усі вибираються на пікнік, окрім неї. А ввечері усі підуть на доброчинний базар і на бал. Усі, окрім неї. Себто всі – Окрім неї і тітоньки Дріботуб, і Меллі, і ще кількох бідолах, пов'язаних з жалобою. Але Меллі і тітоньці жалоба начебто не вадить. Їм якось і на думку не спадало, щоб і собі вибратись на люди. А от скарлет, навпаки. Їй закортіли на пікнік просто страх. І де ж тут правда в світі? Готуючись до цього доброчинного базару, вона наробилася вдвічі більше за будь-кого з дівчат у місті. Вона плела шкарпетки, дитячі шапочки, шалики й кашне, і цілі ярди мережив, і розмальовувала всякі порцелянові туалетні мисочки та філіжанки, і розшила прапорцями конфедерації добрі півдесятка наволочок для диванних подушок. Зірочки вийшли трохи кривобокі, щоправда, одні майже круглі, інші з шістьма чи сьомома ріжками, але загальне враження все одно було гарне. Вчора вона до повної знемоги працювала у старій задушливій залі манежу, оздоблюючи жовтим, рожевим і зеленим марливим драпуванням лодки, наставлені по-під стінками. Це і справді була тяжка робота, та ще й під наглядом дам із шпитального комітету. Ніякої втіхи від неї. І яка могла бути втіха, коли всі ці добродяки Мерівезер, Елсінг і Вайкінг поганяють тебе, мов рабиню? І ще коли мусиш вислуховувати їхні нескінченні вихваляння успіхами своїх дочок, а ще до всього того, вона опекла собі до пухарів два пальці, допомагаючи дріботуб і куховарці пекти листове пече у діло диреї. І ось тепер, наробившись як негритянка на плантації, вона мусить з гідністю відійти в бік, саме коли для всіх починається забава. Дяка ж це правда на світі, коли чоловік у неї помер і залишив її вдовою з немовлям, що воно вирощить у сусідній кімнаті, коли її позбавлено всіляких розваг у житті. Ще ж лише рік тому вона могла танцювати в волю і носити яскраві сукні замість тих похмурих жалобних одінь. І мала щонайменше трьох женихів у купі. Їй же тільки 17 років, і ноги її самі рвуться до танцю. Ні, доля таки несправедлива. Життя проноситься повз неї оцією тінистою літньою дорогою разом з цими сірими уніформами, дзенькотом острог, маєвом квітчастих суконь, грою на банджо. Вона намагалася не дуже вже звабливо сміхатися і махати рукою, бачачи знайомих чоловіків, що їх доглядали у шпиталі. А й... Але ямочки у неї на щоках промовляли самі за себе та й взагалі. Як вона могла вдавати, ніби серце її в могилі? коли насправді це зовсім не так. Свої уклони і помахи рукою Скарлет мусила раптом урвати, коли до неї в кімнату ввійшла дріботуп, як завжди захекана після сходів, і рішуче відтягла її від вікна. «Та чи ви припам'яті, голубонько, що так махаєте чоловікам з вікна своєї спальні? Ви мене вражаєте, Скарлет, бо. І що б сказала ваша матінка? Та ж ніхто не знає, що це моя спальня». Але вони можуть здогадатись, і це нітрохи не краще. Голубонько, ви не повинні цього робити. Всі почнуть говорити про вас, що ви так нескромно поводитесь. Та й крім того, місіс Марівезер знає, що це ваша спальня. І звісно, ця стара плетуха неомінно всім розпотякає. Голубонька, як ви так можете? Долі До Марівезер моя найкраща приятелька. Але вона таки плетуха. Ох, пробачте, тітонько, та не плачте, бо я й не подумала, що це вікно спальні. «Більше я не буду, я просто хотіла подивитись, як вони проїжджають. Мені ж так кордить побути з ними». «Голубонько!» «Що ж, як це правда? Я так знудьгувалася у чотирьох стінах». «Скарлет, обіцяйте мені, ще більш ніколи такого не скажете. Люди ж почнуть говорити». «Всі подумають, ніби ви не виявляєте належної пошани до пам'яті бідного Чарлі». «Та тільки не плачте, тітонько». «О, бачите, ви теж починаєте плакати!» – схлипнула утіхи дріботуб, дістаючи з кишені спідниці хустинку. Тверда грудка нарешті підкотилась до горла Скарлет і вивелася назовні голосним плачем. «Не по бідному, Чарлі», – гадала дріботуб, а через те, що скрип коліс і людський сміх поволі завмирали у далині. Вбігла зі своєї кімнати полоха на Мелені. Чорне волосся, завжди охайно підібране в сітку, розсипалось на плечах дрібненькими кучериками в руці гребінець. Любі мої, що сталося? Чарлі! – видушила з себе дріботуп, охоче віддаючись своєму бітканню і припадаючи головою до Меллі. Ох! – скрикнула Меллі, і губи у неї затремтіли, коли прозвучало братове ім'я. Візьміть себе в руки, дорогенька, не плачте. Ох, Скарлет! Скарлет допала ницьва на ліжко і голосно заридала за своєю пропащою молодістю, за молодими розвагами, яких її позбавлено. Вона плакала з обуренням і розпокою дитини, яка розуміє, що раніше могла слізьми на будь-чому наполягти, але що тепер слізьми не домогтись? Уже нічого. Втупивши голову в подушку, скарлет схлипувала і молотила ногами по стебнованій ковдрі. «Краще б мені вмерти!» – повторювала вона крізь сльози. Перед виявом такого невдаваного горя дріботу стримала свій легкодумний плач, а Меллі кинулась тішати невістку. «Не плач, Любонько, подумай краще, як тебе любив Чарлі, і нехай це додасть тобі сили. Подумай про своє миле дитятко». Обурення тим, що її не розуміють, відчуття того, що її позбавлено можливості тішитись життям, усе це не давало Скарлет і слово вимовити. І так було і краще». Бо спадкувавши від батька звичку до відвертості, вона вибивкала б усе, що почувала насправді. Мелані стала гладити її по плечах, а дріботуб заметушилася по кімнаті, опускаючи штори на вікнах. «Не треба цього!» – закричала раптом Скарлет, піднісши від подушки і набрякли слізь обличчя. «Я ще не вмерла, щоб уже затемнювати вікна, хоча краще б мені було вмерти. Ідіть собі, ради бога, дайте мені спокій!» Вона знову впала обличчям на подушку, а Меллі і Дріботуб, пошепки порадившись, навшпиньках вийшли з кімнати. Скарлет чула, як молодша промовила тихцем до старшої, коли вони спускалися сходами. «Тітонько Туб, будь ласка, не згадуйте про ній Чарлі. Ви ж знаєте, як тяжко їй чути його ім'я. У неї бідолашки робиться таке лице, що вона ледве стримує сльози. Ми не повинні додавати їй прикрощів». Скарлет від безсилої люті лупунула ногами по ковдрі, що не могла пригадати якогось дошкульнішого прокляття. «А їх чорти візьмуть!» – скрикнула вона врешті і відчула деяку полегкість. «І як ця Мелані може обходитись без жодних розваг і сидіти весь час удома у жалобі по братові, коли є тільки 18 років? Мелані наче не помічає, їй ніби байдуже, що життя оминає її під дзентіт острогів». Але ж вона зовсім грубошкіра, думала Скарлет, гатячи кулаком подушку. І в неї ніколи не було такого успіху, як у мене. Тож вона мала, що і втратила. Та крім того, вона має Ешлі, а я? Я не маю нікого. Ще дощі, розтроюдивши свої рани цими думками, Скарлет знову захлипала. В такому понурому настрої вона просиділа в кімнаті до надвечірньої пори, і видовище повозів, що поверталися з пікніка, вивершені сосновим гіллям, диким виноградом і папоротю, аж ніяк не розважило її туги. Всі здавалися такими щасливими у своїй святковій втомі, вони знов привітно махали їй, а вона похмуро відповідала на їхні вітання. Життя її зробилося таке безнадійне, що не варто було далі й жити». Визволення об'явилося з несподіваного зовсім боку, коли по обіді всі лягли передрімати, а до будинку над'їхали місіс Мерівезер і місіс Елсінг. Вражені відвіданими в таку недоречну годину, Мелані, Скарлет і дітенька Дріботуб підхопилися, хутенько позашнуровували корсажі, поправили зачіски, і спустилися до вітальні. У місіс Боннел діти заслабли на кір – Одразу ж повідомила місіс Мерівезер, даючи на здогад, що вся провина за це падає не на кого іншого, як на матір цих дітей. А панночок Маклюр викликала до Вірджинії, сповістила ледь живим голосом місіс Елсінг, манірно обмахуючись віялом, так наче ані ця новина, а будь-що інше її нітрохи трохи не обходить. Далласа Маклюра поранено. Який жах! В один голос скрикнули господині дому. Бідолашний Даллас! Ні, йому тільки плече пробило, жваво докинула місіс Марівезер. Але треба ж було, щоб це сталося саме зараз. Дівчата їдуть на північ забрати його додому. Проте, бог свідок, у нас нема часу розводити тут деревені. Ми мусимо швиденько вернутись до манежу, треба оздоблювати залу. Ви, обидві, туп і Мелі, потрібні нам на сьогоднішній вечір, щоб замінити місіс Бонел і панночок Маклюр. Ох, доля, але ж ми не можемо. «Не кажіть мені не можемо», – дріботув Гамільтон, – рішуче заявила місіс Мерівезер. «Ви потрібні, щоб доглянути за неграми, які розноситимуть напої. Це те, що місіс Бонен мала робити. А ви, Меллі, повинні замість паночок Маклюр посидіти в лодку». «Та ми просто не можемо! Ще не минулої року, як бідний Чарлі! Я розумію ваші почуття, але не вівтар нашої справи, і не таку жертву можна скласти!» Солодко протягла місіс Елсінг, перекриваючи будь-які можливі заперечення. «О, та з дорогою душею! Але хіба не знайдеться котроїсь гарненької дівчини на це місце?» Місіс Мерівезер пирхнула трубним звуком. «З цією молоддю!» «Не від що тепер коїться, ніякої у неї відповідальності. В усіх дівчат, яких ще не залучено до роботи, сотні вимовок. Але я бачу їх наскрізь. Вони бояться, що тоді не матимуть коли фліртувати з офіцерами, та й годі. І що їхніх нових суконь не буде видно за столиків. Я тільки одного бажаю, щоб цей блокадник… Як бак його? Капітан Батлер, – підказала місіс Елсінг, – так оце, щоб він дозвозив якомога більше медикаментів, якомога менше кринолінів». Та мережах. Коли я сьогодні побачу хоча б одну нову сукню, це означатиме, що він привіз їх зо два десятки. Капітан Батлер, мене вже нудить від цього імені. Коротше, дріботуп, мені нема часу роздаварювати з вами. Ви мусите прийти. Вас усі зрозуміють? Та і ніхто вас не побачить у тильній кімнаті, а Меллі теж нікому не впаде в око. Лоток бідних панночок-маклюр у глибині приміщення, і він не дуже розтяцькований, тож ніхто і не зверте на вас уваги». «Мені здається, ми неодмінно повинні піти», – озвалася раптом Скарлет, намагаючись приховати, як вона цього ожидає, і зберегти поважну міну на обличчі. «Бодай таку дещицю ми можемо зробити для шпиталю». Досі обидві відвідувачки навіть не згадали Скарлет на ім'я, а цю мить вони обернулись і пильно глянули на неї. Хоч як було сутужно з людьми, вони навіть у думках не покладали, щоб залучити вдову, яка менше року ходить у жалобі до участі в такому людному зібранні. Перед їхнім поглядом, сповненим подиву, постало по дитячому безпосереднє обличчя скарлет з широко розплющеними очима. Мені здається, ми повинні піти і допомогти, чим зможемо, всі втрьох. Я могла б посидіти у лодку з Меллі, бо… «Ну, я гадаю, для нас обох краще бути разом, а не поодинці. Чи не правда, Меллі?» «Я безпорадно пробурмотіла Меллі. Думка з'явитись у товаристві, не скинувши жалоби, була така нечувана, що вона просто розгубилася». «Скарлет має рацію», – зауважила місіс Мерівезер, помітивши вагання Меллі. Вона підвелася і поправила кринолінову сукню. «Ви обидві, ви всі троє, повинні прийти». І не шукайте знову дріботуб якихось вимовок. Краще подумайте, як багато грошей потребує шпиталь на нові ліжка та ліки. І я певна, що Чарлі схвалив би ваш намір допомогти справі, за яку він наклав життям. Що ж, нехай, поступливо промовив дріботуб, як завжди, не витримуючи натиску твердішої натури. Коли ви вважаєте, що люди нас зрозуміють, це просто неймовірно. Просто неймовірно співало все в душі Скарлетт, коли вона непомітно прослизнула до лотка панночок маклюр, оздобленого рожевим і жовтим серпанком. Вона на справжній вечірці. Після цілого року затворництва й жалоби, притишених голосів і божевільної нудьги, вона таки на вечірці, та ще й на яку будь коли влаштовано в Атланті. І перед нею повно людей, і стільки світла, і музика, і вона може милуватися гарненькими мережевими, вбраннями, оздобами, що їх цей звісний капітан Батлер доправив сюди крізь блокаду під час свого останнього плавання. Вона присіла на маленькому дзиглику за прилавком і оглянула довжелезну залу, яка ще кілька годин тому була голим і брудким приміщенням для тренувань. Це ж як багато довелося дамам попрацювати сьогодні, щоб так усе тут причепурити. Тепер зала була просто пригарна. Чи не з усієї Атланти назносили сюди свічники й канделябри, думала вона. Срібні, кожен з десятком звивистих консолей, порцелянові з чарівними фігурками про основі, старовинні бронзові стояки, прямі й поважні, обтяжені свічками всякого розміру і кольору від яких чувся аромат восковика. Вони стояли по підстінами на пірамідах для гвинтівок, на довгих декорованих квітами столах, на прилавках лотків і навіть на підвіконнях відчинених вікон, де полум'я свічок легенько погойдувалось під теплим літнім леготом. Величезна потворна лампа, що звисала на іржавому ланцюгу зі стелі всередині зали, прибрала зовсім інакшого вигляду, коли її прикрасили плющем та диким виноградом, який від жароти вже став в'янути. Зі стін приємно пахтіло смоляним духом соснового віття, а по кутках кімнати з нього поробили щось на кшталт затишних альтанок для дам старшого віку. Скрізь видніли довгасті гірлянди плюща, дикого винограду, і сасапарелі, що тяглися каскадами вздовж стін, над вікнами, над яскраво оздобленими лотками. І всюди серед цього зела на червоноголубих стягах і корогах майоріли яскраві зірки конфедерації». Особливо ошатно виглядав поміст для музикантів. Їх застували від очей рослини у вазонах та діжках і зірчасті пропорці. Скарлет знала, що всі ці колеуси, герані, гортензії, олеандри, бегонії принесено з усіх будинків міста. Навіть чотири коштовні фікуси місіс Елсінг були тут, на почесних місцях по краю кону. Воздоблені ж протилежного кінця зали розпорядниці самих себе перевершили. На цій стіні висіли великі портрети президента конфедерації Девіса і віце-президента Стівенса, уродженця Джорджії, прозваного Малим Аликом. Над портретами красувався широченний стяг, а під ними на довгих столах були зібрані трофеї з міських садів. Букети червоних, жовтих і білих троянд у переміж із папороттю, гордовиті стріли золотавих гладіолусів, різнобарв'я красоль, цубки стебла мальв червоно і кремові голівки яких вивищувались понад усі інші квіти. А серед розмаїття цих квітів урочо, як на вівторі, горіли свічки. Два обличчя, що з портретів дивились на залу, були такі відмінні одне від одного, аж не вірилося, як могли вони обоє опинитися водночас на почесному місці в такому людному зібранні. Девіс із запалими щоками і холодними очима Аскета, з гордо стиснутими близькими устами – і Стівенс, у глибоко посаджених очах якого, горів огонь людини, що знала самі боли і із негоди і спромоглася подолати їх лише завдяки природній витривалості та силі духу. Два обличчя, перед якими всі схилялися з любов'ю. Повагом, як судна під усіма вітрилами, пропливли залою літні матрони з громадського комітету, що на них лежала відповідальність за проведення базару. Вони підігнали припізнілих молодичок та сміхотливих дівчат до їхніх лотків, а самі сховалися за дверима тильних кімнат, де готовано закуски і напої для гостей. Тітонька туп подріботіла за ними. На поміст Вибрались музики, їхні чорні усміхнені обличчя вже лисніли від поту і заходились настроювати скрипки, підкручувати їх і цигикати смичками, свідомі важливості своєї місії. Старий Леві, кучер Місіс Марівезер, що диригував оркестрами на всіх доброчинних базарах, балах і весіллях, ще відтоді, як Марта Свіл тільки перемінували на Атланту, постукав смичком, вимагаючи увагу. Гостей поки що було мало, переважно самі дами-розпорядниці, тож усі погля... погляди обернулись до нього. І ось скрипки, контрабаси, гармонії, банджо тріскачки повільно затягли Лорену. Занадто повільно, як для танцю, бо танці почнуться пізніше, коли розпродадуть весь крам злотків. Скарлет відчула, як жваво забилось у неї серце при меланхолійній мелодії вальсу. За роком рік мина Лорено, ще вчора тут була трава. А це вже сніг все покрива Лорено. Раз, два, три, раз, два, три, нахил, три, поворот, два, три. Який чудовий вальс? Злегка витягти руки, вона заплющила очі, стала погодюватись узгоді з плавним сумовитим ритмом. Ця мелодія і слова, що розповідали про трагічне кохання Лорени, були суголосні з власними тривогами Скарлет, і до горла їй підкотилася грудка. Аж це нараз, немов покликані до життя музикою вальсу, почулися з освітленою місяцем і напоїною теплими пахощами вулиці стукіт кінських копит, скрип коліс, сміх, неголосні перегуки негрів, які вибирали місце припнути коней. На сходах запанувала весела метушня. Дзінки дівочі голоси перепліталися з басовитими репліками юнаків. Дівчата радісно вітали подруг, з якими розлучилися щойно кілька годин тому. Нарешті зала ожила. Її заполонили зграйки дівчат, що линули сюди у своїх яскравих кринолінах, з-під яких проступали мережева панталончиків. Куди не кинь оком були округлі білі плечі, груденята, що ледь показувалися надмережевними шлярками. Мережевні ж таки шалики, недбало перекинуті через руку, віяла, розшиті блискітками або розмальовані. Віяла з лебединого чи павичевого пір'я, підвішані до зап'ястку на вузеньких оксамитових стрічечках. У чорнявих коси були гладенько зачесані на потилицю і стягнуті у важкий вузол під сіткою, від чого голова аж відхилялася назад, надаючи дівчатам гордовитої постави. А в інших розкішні русяві пасма вільно спадали на шию і у вухах красувалися золоті дармовиси, що за кожним порухом стріпувалися і танцювали в ладську чериками. Мережеві шовки, лямівки і стрічки – Усе це доставлене крізь блокаду і тим самим дорожче і варте більшої похвальби, оскільки наочно засвідчувало, от як наші вміють обвести янки круг пальця. Квіти аж ніяк не всі пішли на відзначення поваги до провідників конфедерації. Найніжніші і найзапахущіші оздоблювали дівчат, чайні троянди були пришпилені у них надрожевими вушками – Сплетені у вінчик гілочки жасмину і пуп'янки троянд притримували каскади кучерів з лівого чи правого боку. А там десь суцвіттячко ненав'язливо стриміло з надатласної крайки. І всі ці квіти мали ще до схилку ночі опинитися, як найдорожчі сувеніри, в нагрудних кишенях вояків у сірих уніформах. А уніформ цих було тут так багато, і так багато помічала скарлиць знайомих постатей серед офіцерів, що їх вона бачила на шпитальних ліжках, на вулиці, на плацу. І такі чудові були ці уніформи з лискучими гудзиками на ошлагах і комірах сліпучі подвійні золоті галони червоні, жовті й сині, відповідно до роду військ, Лампаси на штанях чудово вирізнялися на тлі сірого сукна мундирів. Маєли кінці ясно-червоних і золотих пасків – Піхви шабель виблискували і подзвякували обначищені черевики, ясним брязкотом озивалися остроги. Такі ж красені, з гордістю в душі думала скарлет, дивлячись, як чоловіки вітають одні одних, з оддалік обмінюючись помахом рук, або ж схиляються шанобливо над долонями старших пань. Вони здавалися такими юними, попри всі свої закручені рудуваті вуса або чорні каштанові бороди, і такими вродливими і відчайдушними надто ті, які мали руки в лубках та білі пов'язки на головах, що так контрастували з їхніми засмаглими обличчями. Дехто навіть ступав на милицях, і треба було бачити, як гордо сяяли очі дівчат, що саможертовно поривалися приладнатись до нерівної ходи своїх кавалерів. Але усі уніформи затьмарював яскравим сплеском кольорів один зуав з Луїзіани, схожий, чи то на мавпочку, Чуде тропічну рослину. Перед його широкими в біло-синю смужку штаньми, кремовими гетрами і щільною червоною курткою блякли всі жіночі шати. Чорний шовковий перев'яз підтримував одну його руку в лубку, а сам він – Ренепікарна ім'я. Невисокий, смаглявий, усміхнений, був присяжним залицяльником Мейбл Мерівезер. Взагалі чи не весь шпиталь вибрався сюди на вечірку? Принаймні всі, хто міг ходити, кого звільнили з армії через хворобу, а також відпускники з фронту, вся залізнична, поштова, шпитальна обслуга і вся інтендантська служба від Атланти до Мейкона. Оце розпорядницям буде втіха. На шпиталь сьогодні перепадуть добрячі гроші. З вулиці долинули барабанний дріб, тупотнява, захоплені вигуки кучерів. Почулася сурма і чийсь басовитий голос дав команду вільно. Ще за хвилину гурт внутрішніх гвардійців та міліції у барвистих одностроях піднявся вузькими сходами і вступив до зали. Вони вклонялися, віддавали честь, тисли руки. Були тут юнаки з загонів внутрішньої гвардії, яким війна здавалася захопливою грою, і які тішили себе надією за рік, якщо війна не скінчиться, взяти участь у бойових діях у Вірджинії, Елітні силобороді чоловіки раді б мати молодецькийший вигляд. Вони так хизувалися власною формою, наче її увіювала слава їхніх синів, що воювали на фронті. До складу міліції входили чоловіки головним чином середнього віку, і рідка старшого. Але траплялися і молодики у розквіті літ. Ці останні почували себе трохи скуту перед зеленими юнаками та людьми літніми, бо на них дехто вже й косився. Чому вони не на фронті під проводом генерала Лі? Але як же багато люду вмістилося в залі? Ще кілька хвилин тому вона здавалася такою просторою, а зараз уже в ній повну вщердь. І тепле вечорове повітря просякло запахами парфумів, одеколону, помади для волосся, ароматних свічок, квітів і слабким духом пилюки від шурхання безлічі ніг по вичуганій підлозі. Гамір і гул голосів поглинули навіть музику, тож старий Леві, наче приймаючись загальним радісним збудженням, урвав на півтакті Лорену, гостро черкнув смичком і оркестр на всю силу гримнув «Гарний стяг, наш голубий». Сотня голосів підхопила мелодію і злилася в одностайний захоплений хор. Сурмач-гвардієць, вискочивши на поміст, засурмив у лад з хором. І високі стріблясті звуки сурми велично попливли над людським співом. Аж від захвату холодний трепет пойняв оголені плечі жінок, і мурашки пробігли за спиною. «Ура, ура, хай південь нас живе, хай має стяг наш голубий, і зірка промінна». Почалася друга строфа. І Скарлет, співаючи разом з усіма, розчула пози себе високе ніжне сопрано таке саме чисте, щире і пронизливе, як і звук сурми. Обернувшись, вона побачила, як Меллі стоїть, притиснувши руки до грудей, очі заплющені, а на віях блищать сльозинки. Коли музика скінчилась, вона ніяково спіхнулася до Скарлет і вибачливо притулила хустинку до очей. «Я така щаслива!» – прошепотіла вона. Така горда нашими солдатами, що просто не може стримати сліз. Глибокий, майже фанатичний вогонь у неї в очах освітив її простацьке личко, аж на мить воно погарнішало. І такий самий вираз був на обличчях усіх інших жінок, коли скінчили співати, і сльози гордощів текли по щоках, як рожевих, так і зморшкуватих, і всміхались уста, і пащили жаром очі, звернені до військових, які були їм чоловіками. Синами, коханими. Всі жінки нараз зробилися гарні тією осяйною вродою, що дивовижно змінює навіть найнепривабнішу з жінок, коли вона відчуває чоловічий захисток і любов, за які віддячує в сто крат більшою любов'ю. Вони любили своїх коханих і кревних, вірили і покладались на них до останнього подиху. Хіба може щось загрожувати цьому жіноцтву, коли між ним та Янки. Стоять незламним муром воїни в сірих уніформах. Також відколи світ світом ніде не бачено мужів, таких хоробрих і самовідданих, таких галантних і чулих. І хіба може їхня справедлива боротьба завершитись чимось іншим, як націлковитою перемогою? А справі своїй вони були віддані не менш, ніж своїм чоловікам, синам та коханим – Цій справі служать їхні руки, за цієї справи б'ються їхні серця, до неї звернені їхні слова, думки і мрії. На вівтар її, якби постала поставила така потреба, вони віддали б і своїх чоловіків, синів та коханих. І втрату свою понесли б так гордо, як воїни несуть бойовий прапор. Посвята і гордощі в ці дні повінця сповнювали серця всіх них, бо ж конфедерація сягнула вершин слави і перемога ось-ось мала настати». Тріумф непоборного Джексона в долині Міссісіпі, поразка Янки у семиденній битві під Річмондом виразно це засвідчили. Та й чи могло бути інакше, коли у них такі провідники, як Лі та Джексон? Ще одна перемога, і Янки навколишках заблагають миру, а воякі південці повернуться додому, де на них чекатимуть радісні поцілунки і веселищі. Ще одна перемога, і війні кінець. Звичайно, в декотрих домах так і порожнітимуть чиїсь місця за столом, і чиїсь діти вже ніколи не побачать своїх батьків. І десь там, на безлюдних берегах Вірджинських річок та на тихих Тенасійських узгір'ях залишаться безіменні могили. Але хіба ж це занадто велика ціна за таку священну справу? А якщо дамам забракло шовків і скрутно стало з цукром та чаєм, то з цього тільки жартували. До того ж відважні люди часом доправляють сюди це добро, прориваючи крізь блокаду під самим носом у Янки, через що всякі такі речі стають ще й принаднішими для тих, кому потрапляють до рук. Але невдовзі Рефіел Семс і військовий флот Конфедерації відженуть канонерки північан і відкриють війний доступ до портів. Та і Англія допоможе Конфедерації виграти війну, адже англійські фабрики припиняють роботу через брак південської вовни. І взагалі британська знать безперечно співчуває конфедерації, бувши споріднена з нею по духу і відчуває неприязнь до цих доролюбців Янки. Думаючи так, жінки шелестіли шовковими сукнями і дзвінко сміялися, а на чоловіків дивились із гордістю в очах і солодким трепетом у серцях, бо перед обличчям небезпеки і смерті любов стає удвічі палкішою. Скарлетт попервах теж передалося загальне збудження, що вона опинилась на такій людній вечірці, але коли вона помітила, як і піднесені всі навколо, радість її почала пригасати. Усі жінки аж сяяли від патріотичного захвату, а от їй було до всього цього байдуже. Вона навпаки, дедалі дужче відчувала пригніченість і якусь тривогу і зала в її очах уже втратила всяку привабу, і дівчата вже не здавалися такими стрункими, а ревна відданість південській справі, якою променились їхні обличчя, була просто смішною. Вона аж рота розтулила з подиву, коли, зазирнувши собі в душу, раптом збагнула, що не поділяє з цими жінками ані їхньої затятої гордості ані їхнього жадання пожертвувати себе і усе, що в них є, в ім'я благородної справи. І ще не встигло в її нажаханому мозку промаймнути «ні-ні, я не повинна так думати, не можна допускати такої думки, це гріх». Як вона вже знала, що ця їхня справа – для неї порожнє місце? Що їй набридло слухати безугавні розмови про цих людей, в яких фанатично горять очі? Справа півдня зовсім не здавалася їй священною. І у війні вона не бачила нічого піднесеного, а тільки щось прикре, що без забивало людей, пожирало багато грошей і утруднювало можливість діставати різні приємні для життя речі. Їй уже набридло без кінця плести, без кінця скручувати бинти і проріджувати марлю, від чого у неї так огрубли пальці. А цей шпиталь їй аж у печінки в'ївся – вона втомилася від цієї марудної роботи. Її вже нудив сморід гнійних ран, безугавний стогін, її жахали запалі обличчя вмирущих, коли на них проступали ознаки смерті. Скарлет крадькома розглянулася. Чи не прочитав, хто у неї на обличчі цих підступних блюзнірських думок? І чому вона не може відчувати того, що відчувають інші жінки? Вони всім серцем самозабутньо віддані південській справі. Вони таки і справді пройняті тим, про що говорять і що роблять. І якби хтось запідозрив, що вона – ні, цього ні за що, не можна допустити. Вона повинна й далі вдавати щирий запал і відданість їхній справі, хоч у дійсності цього зовсім не відчуває. Повинна грати роль вдови офіцера Конфедерата – яка мужньо несе свого Христа, поховавши серце в могилі, яка горда з того, що чоловік її наклав життям в ім'я швидшої перемоги Півдня. І чому вона така інакша, така відмінна від усіх цих самовідданих жінок? Нікого і нічого не спроможна вона полюбити так безкорисливо, як вони. Страшенно прикрем було це почуття дивної самотності – вона ж ніколи раніше не відчувала себе самотньою, ні тілом, ні душею. Спершу вона намагалася відігнати ці думки, але, бувши чесна сама з собою, зрозуміла, що це їй не вдасться. Отож, поки навколо тривав базар, поки вони змелені обслуговували покупців, Розум Скарлет гарячково шукав, як їй виправдатись перед власним сумлінням, що, зрештою, ніколи для неї не було аж так важко. Ці жінки – з тим своїм невгамовним варзяканням про патріотизм і справу Півдня – просто дурепи і істерички, та й чоловіки ледве чи розумніші, коли вони тільки й знають товкти типу по життєві потреби та права штатів. Вона – Скарле Огара Гамільтон, одна серед них має тверезу голову на в'язах, як добра ірландка. У неї стане глуздо не забити собі баки цією ідіотською справою, але й не виказати справжніх своїх почуттів.